Interesant, în primul rând, eu eram sus când s-a pus întrebarea asta. Câți v-ați uitat la meciul ăsta, Unirea Orziceni, cu... Cum e zice la... Range, Glasgow Rangers Câți v-ați uitat la meci? Mă așa, sunt curios. câți? În 2-3 <laughs> Bun, deci total irelevantă ilustrația mea Dar tot vă zic că e interesantă Pentru cei care nu știți, poate deja emisiu uri ceva despre ei. Deci, cum să vă zic, a fost ca și cum... Uh, nu David bate pe golead Cum să zic, nu știu uh, David la trei ani bate pe, pe Goliat. Și a fost extraordinar uh, să-i să vedem în acțiune pe jucătoreștea ăștia Și uh, spunea comentatorii despre urziceni Ați auzit și voi localitate de 17.000 de locuitori Incredibil Entuziasmat, eu uite ce fac ăștia Ce se poate, uite, se poate Uite dacă vrei, se poate 70 de locuitori În ziua următoare Primesc un telefon. Și la telefon, erau cu, erau cu tine mașină, cred că erau cu tine mașină, răspunde la telefon, -au sunt, nu știu cum au zis că îl cheamă, din urziceni. Incredibil, am zis. Mă gândeam, doar, nu patronul de la urziceni mă sună să comande niște plante, <laughs> ca urmare victoriei, să le dea toți jucătorii un lămâi. Nu, dar după aia nu știu ce telefon, iar o să-l jos uh, pe jos, tot așa să mă sune persoana aia să vedem despre ce e vorba cu ela din Urziceni. Niciodată n-am privit uh, mulți au comandat, dar niciodată din Urziceni. Așa că au fost, am zis și la omă, uite-l, ne-au unul din Urziceni. Cine se așteaptă din Urziceni să te sune, dar iată că, iată că te sună. Au bani acum, au bani ăștia din Urziceni, au bani. Oricum, mă, ne bucurăm să fim așa aici număr așa de fain. Uitați-vă în jur, uitați-vă că suntem, suntem, suntem mulți. Suntem super faini, așa că ne bucurăm să fim aici. Uh, va fi o seară faină, așa că, că pregătiți-vă. Lolo s-a tuns, Lolo e, e, mai scurt, te prins poliția, e Lolo s-a ar stă bine oricum, Lolo. Uh, mai multe fete s-au tuns uh, și-a făcut și Cristina Breton pentru prima dată în viață ei, nu? O, ai mai avut, ai mai avut Breton, no, super. Oricum e fain să vă am aici un pic mai în față. O uh, intră Vlad în biserică, nu mai și găs o găsit loc, era derutat, nu mai stia. să Vedeți, mai repede, Vlad, dacă vrei să ai loc la biserică, mai nou. Altfel, să nu acolo în ultimul rând. Bun. Oricum, uh, uh, pentru cei care nu știți, eu în, uh, în două săptămâni o să fiu aproape mire, deci sâmbătă, de mâine, în două săptămâni o să fiu mire. Da, da. Și bine că am și mireasă, că n-ar fi face să vină mire fără da, e, e super fain și uh, mă gândeam astea ce bine e să aștepți uh, timpul lui Dumnezeu, să nu fii forțat de nimeni, să nu fii uh, tu ce faci, te, tu pe nimeni, uh, e bine să aștepți și să nu fii influențat de alții, că Dumnezeu la vremea Lui va aduce cei mai buni pentru tine, așa că nu te lăsa influențat de alții, de vorbele celorlalți și încă ceva... Cei care nu veți reușit să fiți la nuntă Vă spun acum așa ca și îndem. Eu n-am mers nicăieri Am mers să caut, să caut fete N-am mers într-o biserică să mă o wow, unde Uite să văd, Dar am zis, uite, aia arată bine Hai să iau numărul să vorbim Nu Uh, și nu trebuie să faci asta pentru că dacă tu te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu și tu ești unde Dumnezeu te vrea să fii uh, cele două căi uh, se vor întrepătrunde și va trebui tu să faci o mișcare, absolut eu am abordat-o, dar, uh, dar nu a fost că am mers la Timișoara neapărat să întâlnesc fete, nu am mers la Timișoara să mă duc la o conferință cu tatăl meu și Dumnezeu are modul lui și timpul lui așa că vă încurajez, nu fiți să uh, și uh, văd așa, uh, văd modul ăsta, stilul ăsta, merem pe la biserică, vânăm, ne uităm uh -huh, și vedem după. Nu, pentru că așa uh, nu știi niciodată peste cine dai și lasă ca Dumnezeu să-ți aducă persoana aia și când vine, fiate, când vine, degeaba tu stai acasă și tot te roge. Uh, vorbește cu ea. Deci e important să intri în discuții cu ea. Bun, asta a fost o mică, o mică paranteză. Și fetelor, fiți atenți, fetelor au fost, am întrebat pe oană ce trebuie să facă o fată să-și întâlnească soțul și uh, i-au zis foarte fain, nu trebuie să facă nimic, trebuie să-l aștepte, numai că el vine. Și asta e adevăr, nu trebuie să vă strofocați fetelor. Bun, uh, asta fiind spusă, unii, eu, voi știți, inima mea este ca voi toți să și uh, mi-ar place ca toți să fiți la. Uh, la la notă cu mine, oricum toți, vreau ca toți să puteți, dacă puteți veni la ceremonia religioasă și la sfârșit să-mi fac o poză cu voi toți aici, toți tinerii să ne punem aici sus, toți care fiți la tineret că sunteți la studiu, vreau să ne facem o poză aici. Dar, cei care sunt, nu pot să fiți toți la nută, că nu este loc, mi-ar place, dar nu este loc pentru toți, am un număr limitat, dar fiți atenți, cei care ați primit invitații... Până duminică va trebui să vă decideți dacă veniți uh, sau nu veniți. Dacă nu puteți veni, vreau să invit alții în locul vostru, pentru că vreau la anumita mea să fie cât mai mulți, okay? uh, În numărul respectiv. Așa că, ce vreau să vă zic, cei care n-ați primit în prima tranșă invitații, aș vrea să nu vă simțiți nicicum termiți în a doua tranșă, pentru că în pilda celor invitați la masă, țineți minte că cei care au fost invitați n-au venit, dar au venit ceilalți. Dar ei ați care au venit a doua oară, care a fost invitați a doua oară, s o plâns că n-au fost invitați de prima dată, nu s o plâns. Au zis, bucura că va fi, sunt la nuntă. Așa că cine trebuie să fie la nunta mea, va fi la nunta mea. Amin? Așa că voi să, să știți asta. Cei care au primit invitații, să ne confirmați ca să putem înainta. Asta fiind spuse, deschideți la Iosua. Cât mai repede deschideți la Iosua, pentru că avem un mesaj. Tu, uh, Licia ești îmbrăcată că... Uh, în verde, ca și uh, Mona. Voi faceți o echipă, ar stați împreună lângă, una lângă alta, că amândouă green, verde. <coughs> verde. Mă că într-o întâmplare uh, într-un sat, au început astea cu străzile să uh, au început cu străzile să uh, aranjeze drumurile și în fața unei case, unei bătrânice aranja o bordură. Cei care ați văzut cum se vopsesc bordurile, le vopsea roșu cu alb, știți? Roșu cu alb, ca să se vadă și vede bătrânica că în fața casei ei au fost pus uh, roșu și alb și vine și uh, întreabă pe constructor și zice, ah, dar chi puneți verde? Pe care nu știți, uitați-vă la steagul vecinilor. Bun, Josua capitolul Iosua, capitolul 14 Iosua, capitolul 14 noi iubim maghiare, nu avem avem mulți maghiare aici Mi-ar fi plăcut să știu limba maghiară Atâta mă duc în deberțin cu mona De acolo m-am costum, de acolo m-am atâtea O nașpă-i că E reide Na ceacă Încerc să le explic Ai, capul meu greu -i. Culmea e când mă duc la un magazin nu, am vorbit, numai că cred că un director am vorbit în în engleză, restul numai pe un ungurește, cum știm noi și cum e că se uită la mine în ochi și mi explică că nu ungurește Vlad, așa cum trebuie știi? Și mă uit în lor tot așa de atent și nemirdeam <laughs> știi, după ce m-a spus așa de, așa de bine și așa de, chiar nu înțeleg dar am o, când am fost să cumpăr să comand suc, cine e maghiar se zice la pahar, tot pahar zice nu ungurește Pohar, deci pohar înțeles, Cum o știut mă limba română? pahar! pohar, igen da. Incredibil, am zis că știe românește este, Acum când am fost ultimată este la Tesco La Tesco am fost, acum am comandat o pizza Am dat o pizza acolo foarte faină uh, Cu gombos, cu șonca, cu toiaș Deci am învățat deja ce să pună pe, să pună pe pizza și o uh, știu, mulțumesc, zice, după ce uh, i-am cumpărat, mulțumesc. Nu, no, și eu mulțumesc. A fost chiar fain să aud limba noastră. Bun. Iosua, dacă n-ați găsit eBay, sunt în capitolul 14, versetul 6, vom citi câteva versete. Câte Biblii avem? Rămăsc curios, că nu am făcut de mult testul ăsta. Cine cite Biblie? Lasă-te telefon... Lasă cu telefonul, ridică. Bun. Bun. Hai să vă spun de ce e important să ai Biblia. Noi vă lăsăm pentru cei care nu aveți bile să, să copiați. Deci o să vă arătăm mai în vă, vă dăm să copiați. E altfel, vă spun ce se întâmplă când ai Biblia ta. De-aia importanța să aduci Biblia ta. Pentru că memoria vizuală, mai ales de câți aveți memoria vizuală? Aproximativ. Mai mulți, bun. Dacă nu ai, rog, depinderea. Bun. Memoria vizuală, ce se întâmplă? Vezi un verset, mi-așa mi se întâmplă. Eu, de exemplu, dacă spun un verset, fiindcă de mult ai iubit zona, dacă pe pagina aia eu cam știu unde îi, Da? Dacă, de exemplu, vii cu Biblia, vezi citit versetul, un lucru care se poate întâmpla, de-aia e fain să aduci Biblia, e că poți sublinia ceva ce e fain. Cred că dacă nu-l subliniezi, încearcă să-l găsești, Trebuie să știi pe Biblia, să găsești unde a fost, nu? Deci, un lucru fain că ai Biblia e că poți să subliniezi. Al doilea lucru, când citești, ai memoria vizuală și știi unde, cam unde îl găsești. Așa că de-aia important să aducem Cuvântului Dumnezeu să-l citim aici. Iosua, capitolul 14, versetul 6. Citim, fiul Iuda s-a apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui efune, Kenizitul i Caleb i-a zis Știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram o vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată Frații mei care se suiseră împreună cu mine Au tăiat inima poporului Dar eu am urmat în totul Cale Domnului Dumnezeului meu În ziua aceea Moise a jurat și a zis Țara în care a călcat piciorul tău Va fi moștenirea ta pe vecie Pentru tine și pentru copiii tăi Pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu Acum iată că Domnul m-a ținut în viață Cum a spus În 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise Când umbla Israel prin postie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi, sunt tot așa de tare, în în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta, despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni cum a spus Domnul. Seara asta vreau să vorbesc despre un subiect interesant, l-am intitulat... Cât de mari sunt visele tale? Cât de mari sunt visele tale? Cât de mari sunt visele tale? Și am vrea să, să ne rugăm și vom porni la drum. Tată, să mulțumim pentru seara asta, pentru fiecare tânăr care e aici. Să mulțumesc, Doamne, că Tu ești viu și lucrezi cu putere. Aici să mulțumim că în timpul închinării am simțit prezența Ta. Să mulțumim că Tu schimbi oameni, Doamne, și... -i. E, e, e specialitatea ta, tu schimbi vieți. Și îți mulțumim, doamne, pentru mărturia lor, Ramona, și cum ai adus doamne în plinire, în lucrare și în biserică și în viața ei. Seara asta te rugăm să ne vorbești fiecare. Doamne, știu că sunt tineri aici care poate au întrebări, poate n-au întrebări și nu știu că ar trebui să aibă întrebări. Dar te rog, ca în această seară, tu să ne vorbești fiecare prin cuvântul tău. Mă rog ca limba mea să fie ca pană unui scritor expus în mâna ta și, anum, mă rog ca cuvântul tău să aducă rod în viața noastră. Și îți mulțumim, Doamne, că nu vom fi doar niște ascultători pasivi ai cuvântului Tău, ci vom fi ascultători activi. În numele Lui Isus Hristos îți cere. Și toți tine răspund amin. Amin. Nu știu cum ați fost voi, dar mie în clasa a patra mi s-a pus o întrebare, nu numai mie, ci întregului colectiv din acea clasă. Mi-aduc aminte bine, mi-aduc aminte și unde stăteam în bancă când mi s-a pus întrebarea asta. Pentru că e prima dată când mi s-a eu mi-aduc aminte că să mă fi întrebat cineva pe mine acest lucru. Adică sunt întrebări pe care ți se pun în viață, care profesorii părinții ți le pun și poate uiți de ele și uiți ce ai răspuns. Dar sunt unele întrebări la care îți aduce aminte ce ai răspuns. Și la patru, a în clasa 4-a, mi-aduc aminte educatoarea mea care mă ura, stătea în, în față și chiar mă ura și că eram creștin și Uh, noi eram toți eu uh, era peretele aici, eram, aveam un coleg și eu eram aici Ți-mi minte foarte clar momentul și mi s-a pus la tos o întrebare și pe rând fiecare răspundea la întrebarea respectivă vrea seama să-ți să aduci aminte o întrebare din clasa 4 Cât? adică dacă ar fi să întrebăm așa ce vă aduceți aminte puțin ar fi cei care poate vă aduceți aminte, dar sunt momente care mi-aduc aminte în clasa 4 -a, ca de exemplu când au venit profesoarele cu injecție la noi în clasă, mă aduc aminte momentul ăla mă aduc aminte pentru că m-am marcat momentul respectiv și acum mi-aduc aminte cum o au intrat parcă erau niște soldați deci așa au făcut film, cu trusa la ele și știam că nu bine că erau un halat alb știam că nu-i ceva bine și culmea nu știu ce sistem era pe vremea încercescă, dar acolo în clasă îți executa injecția. Pantaloni jos. Tss! Și eu am fost singur care m-am uh, răzvrătit. <laughs> am zis, nu, eu nu în clasă. pantaloni jos, nu. Puritate până la capă, Man, Nu se poate așa. Nu bate cineva de ce asta? Și mi-aduc aminte că am fugit din clasă afară și am fugit pe hol. Și imaginați-vă doctorițele după mine. <răzări> no, e adevărat. E adevărat. Puteți să ne colegii mei. Și mor prins. Nu știu cum. Ori eram eu gras, ori nu știu ce s-a M-au prins și în colț. Mi-a băgat injecție. Da. mi au tras pantalonii așa jos și m-au tras în izanță. Deci am fost cum se zice ăsta la da, persecutat, nu persecutat. Am fost mal da, maltratat, a fost maltratat complet, trebuie să depungi o aplângere ce doctor a chemat acolo nu sunt doctor aia criminal dar mi-aduc aminte momente asta, asta mi-aduc aminte foarte clar cum fugeam de ele și eram speriat de injecție deci eram chiar speriat de injecție nu, nu, nu percepeam ideea de un, un ax să intre în trup, ce caută acul în trupul meu, înțelegeam dar mi-aduc aminte întrebarea asta, care ne-o pus-o dacă m-ar să întreba ce ții minte că ai învățat la, în clasele 1-4 ții minte că am învățat să scriem asta chiar că mi-aduc aminte cum aveam caiete dar nu foarte multe lucruri mi-aduc aminte, dar întrebarea asta mi-aduc aminte mi -aduc aminte că au rămas cu mine au rămas așa în memoria mea imaginea respectivă, nu pot să sola. o las și întrebarea a fost ce vrei să fii când o să fii mare la câți mi s-a pus întrebarea asta la școală Bun. Când înseamnă voi știți ce ați răspuns? Hai să vedem, să trecem așa uh, prin sală, să vedem. Vlad, tu, tu ce ai răspuns atunci? Șef. Ai, ai zis șef. Bun, să văd, cine mai vrea să ne spune ce au mai zis atunci? Ilea, tu ai ridicat mâna? Ce ai zis? Instructare de aerobic. Aerobic? Păi, de atunci aveau viziune. Altceva, cine de aici? Cine mai ți-a aminte? Hai să vedem, Paula, tu ce ți-a aminte? Cafeza. Serios tu, Și tu, am? Actriță Actriță, super Hai să vedem. Cine o să mai aduce aminte în partea asta aici? Hai să vedem Ce, ce, ți Pensionar Serios? Ce tare El a fost pe că cu joacă așa Și eu vreau ăsta Asta e cel mai tare Adică tu de ce ai zis tu? Macaragiu Hai, măcar Merge și în partea asta aici Cine vrea să zic în partea asta? Ce... Tu, ce tu ce ai zis? Băiat Glumez. Băiat? Nu Cântăreață. Cântăreață. Cântăreață. De aici Cineva de aici. Cine șau a minte? aminte? Erika sau Maria Sos. Nimeni nu știe -a, a, ia să demotei. Educatoare. Educatoare, De cetare. A cineva? Uh, uite, în sfâr... uh, încă o șansă pentru via. Vivian. George. Egiptolog. Egiptolog. Incredibil. Super fain. Mai aici, ce mai ce? în față? Cineva, cineva. Loc bun la întrebarea ce vrei să fii când o să fii mare m-am gândit pe moment și dintr-o dată am zis, știi ce vreau să fiu eu? astronaut <răzări> sunt atâți colegii la mine din -mi Bătești Toți, medic, boier fiecare ce vine test se ridică, ridică astronaut <răzări> asta era vizia mea de copil astronaut, vreau astronaut nu știu de ce am zis astronaut <răzări> chiar nu, să mă duc în cer, mă uiteți că hai, aveam uh, ideea de cer, nu l întâlnise pe Dumnezeu și am zis măcar să mă apropiu de el. Dar astronaută, am zis, nu incredibil, astronaut. Noi, că am uite, că s-a colegii, da, bine, super. Ce mi se părea interesant este că după ce am plecat, uh, după ce am plecat de la școală, m-am început să mă gândesc, eu chiar vreau să fiu astronaut? Mă <laughs> De ce am zis că vreau să fiu astronaut? Și nu puteam să-mi dea un răspuns logic de ce am zis, dar așa, pe moment, am vrut să fiu astronaut. Și cu totul cu timpul, dacă mai fi întrebat în clasa 5-a ce vrei să fii, nu mai ziceam astronaut. Când că nu, ce astronaut vrei avut să fiu. A 5 -a nu știam. În așa dacă mai fi întrebat, ce vrei să fii, când nu se mare, nu știu. În a șaptea, în ce dar în a șaptea s-a întâmplat ceva interesant. În a șaptea l-am întâlnit pe Dumnezeu. că cam aceeași mărturie, am fost, eu am fost mai rău. A fost, s-a născut într-o familie creștină și a fost bună. Eu eram, mai am născut într-o familie creștină și eram mincinos și rău. Asta era. Dar în a șapte l-am întâlnit pe Dumnezeu și în momentul când l-am întâlnit pe Dumnezeu și am devenit serios în relația mea cu Dumnezeu am început, să, am început să am unele dorințe care nu le aveam înainte care atunci le credeam dorinți așa ale mele, copilărești, mă gândeam eu și atunci mă gândeam în a șaptea, pe a opta am început să am a să devin un, un predicator am început să-mi doresc, dacă m-ai fi întrebat, ce ce vrei să fii predicator? Clasa 8 -a, aveam o poreclă în clasă mi se zicea Pastor Ted <gură> în clasa 8-a Pastor Ted? mi se zicea Pastor Ted probabil că mă comportam ca o pastor deci mă rugam pentru ei în clasa 8-a Pastor Ted, mi zicea. Am început să am un vis să devin un, un Vorbitor, să devin un pastor, să devin un predicator. Și mai mult decât atât, spusam, în același timp vreau să, vreau să fiu și un lider de închinare. Și prostul Dumnezeu, dorințele alea mine, atunci, la un momentul respectiv, credeam că sunt dorințele mele, fără să-mi dau seama. Și astăzi, dacă mă uit în urmă, dau seama că nu au fost deloc dorințele mele, ci au fost dorințele lui Dumnezeu și Dumnezeu începea să viseze prin mine. Și dacă asta să mă treb ce sunt, păi, este exact ce visasem în clasă 8 -a. Sunt pastor și sunt lider de închinare. Știți când am început să am aceste dorințe și aceste vise? Când am devenit serios în relația mea cu Dumnezeu. Și nu neapărat, mă, credeți, nu neapărat mergeam la Dumnezeu și spun, Doamne, dar ce vrei să fiu cum o să fiu? Ce, vreau, ce vrei tu ca eu să fiu cum să fiu mare? Nu, mă, pur și simplu mă apropiam de Dumnezeu. Dumnezeu îmi punea dorințe în inima mea. Când tu te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu va începe să pune anumite dorințe în inima ta care n-ar trebui să le neglijezi. Unul din lucrurile care le facem cu tineri implicați, cei care sunteți, știți că în ultimele, în ultimele întâlniri au fost tot felul de teste ca să-ți aduci aminte ce dorință ai avut, la ce ai fost bun. Încercăm să vedem așa totuși ce dorință ai tu și care-i visul lui Dumnezeu pentru viața ta. Puteți să vă pregătiți, pentru că mâine veți scrie care e visul vostru pe 10 ani. de a replicați, vă pregătiți o să scrieți. Și celălalt puteți scrie, dar nu sunteți. Dar uh, am început să am un vis la 14 ani. 15-16, am început să ardă visul ăla. S-am un vis ca să fie să fie o biserică Să conduc o lucrare care a să fie atât de mare încât să se întâlnească pe stadion. Și nu numai într-un stadion, aici vom începe noradea, în să ne întâlnim în stadioane în toată țara. Acel vis încă n-a devenit realitate rar de în mine. Și numai în mine, în toți cei care v-ați alăturat viziunii. Și v-ați aprins de la flacăra asta dar a fost un vizitor. Și spui, da, la noi, este mulți astăzi, într-adevăr, suntem pe cea mai tinerete din oraș, în da? um, e mare stadionul. Mi-aduc aminte când, de la vârsta de 15 ani, împreună cu părinții mei și cu frații mei, eram într-un apartament. Săteam în camera mare, Eram noi. Și aveam întâlniri în familie. Studii biblice în familie. Tata zice, auzi, te, nu vrei să... Tot ai început tu simți așa că ești lider de închinare, chemat. Nu orga și mai cânt și tu, chitară. Și zis, asta e șansa mea. Biserica unde eram, nimeni nu recunoștea talentul așa de mult că nu știa visul Dumnezeu cu viața mea era șansa mea în locul ăsta, în familia mea, să, să mă dezvolt. Și am început orga și am spus să conduc închinarea în familie. Călin, Dani, tată și mama. Eram șase în 1995. Șase. În inima noastră era un vis. Cine l-a pus acolo? Dumnezeu l-a pus acolo că dacă nu îl punea, noi nu eram aici ca familie, eram în America și ne tream viețile fiecare. A fost un vis care ardea. Cel vis. Să nu să ardă un vis. Să avem o biserică, să atingă, nu numai o dar să atingă o nu numai așa un cartier. Să atingă o Și mai e țara întreagă, mai e lumea. Eram un apartament în care nici măcar nu existam ca biserică organizată sau ceva, asociație măcar. Eram într acel apartament, stăteam am început să o conduc închinare acolo în acel apartament pe notara numărul Se vizavi de McDonald's acum mai stai de unei firme acolo și începeam să spunem la oameni visul nostru eram o familie și începeam să spunem la oameni visul nostru ce vrea Dumnezeu cu noi, vrea să începem o biserică și cum ar vrea să fie biserica asta, vrem să restaurăm cortul lui David, aici în Oradea. Oamenii se ce la cortul lui David laudă și închinare, prin bătăi din palme, ridicarea mâinilor Atunci era ceva nou Una din misterii se ridica Cam până la jumate mână, Era ceva incredibil, noutate, pionerat Se ridica până la jumate mâna Și atunci când oamenii au, au, au auzit De visul nostru Cei de la primărie Când am mers să cerem teren Pentru realizarea viziunii Cât sunteți voi? Oh, n-are importanță că suntem important e ce să facă Dumnezeu cu noi și un an de zile tot o respins Mergea, mergeam din nou făceam recurs iară tot găseau în proiect ăsta ah, mai trebuie să faceți de asta un an de zile, a fost o luptă și după un an de zile primim terenul acesta dar era încă gol era aici numai agricultură unde-s era numai lanuri de grâu și de orez nu orez, grâu și porumb. Și când le spunea oamenilor că va fi aici odată o biserică și va fi clădire și ce vor fi aici, <laughs> rădeau nu, nu fața noastră, dar în spatele nostru sunt nebuni. E o familie care se crede. Dar astăzi când vine astăzi și intră pe sala bisericii, Niciunul nu mai are curaj să De ce Unul din pastorii din oraș care se uită la noi ca o familie, ți-a vede că nu am mers în birou la tata, la nostru. Nu au venit să creadă. Wow! Ce-i aici? Ei, dar a cu 14 ani, toată de a o familie se întâlnește. Și am început să invităm vecinii. Mă duc aminte că am invitat de pe, chiar de lângă noi și pe cea altă. Și așa am început biserica, Salem. Etajul 1 de la notara 6 erau invitați. Și au auzit din notara 4 încă o familie, au venit și ei până când așa de mulți eram în sala aia că făceam gălăgie vecinul deasupra, nu venea la biserică și să ne, în toamna anului 95 trebuie să ne gândim să închiriem un loc și ne-am mutat la un demisol la casa de cultură o sală unde se făcea înainte yoga tot felul de prostii de alea ne-au rugat pentru ea bine o am făcut băi, n-avea băi și acolo am început să ne întâlnim o sală mică Cred că nu este sala așa de mică. Cred că nu, mai este. Da. Consiliere, un pic mai mare ca și cu de era, Oricum era o sală mică. Sările așa care avem noi acum azi, mult mai mare decât sala care am avut-o noi acolo. Și că oamenii veneau în sala Casa de Cultură să uitau la noi și vedeau viziunea noastră. Uite, visul nostru! Uite ce vrem să facem! Nu fără. Biserica! <laughs> da, da, da, frumos! Dar asta când intră deci unul nu mai răde. Și zice că cine râde la urmă râde mai bine. Cine râde la urmă râde mai bine. Și astăzi, când vin oamenii la noi și le spunem, noi ne vom întâlni în stadion. Unii poate, care îți deștepți și își dau seama, o, oh, oh, oh, stai un pic, i-am urmărit. E a fost într-un într apartament, au ajuns la casă de cultură, acum ați aici. Cine urmărește un pic firul, își dă seama că există o binecuvântare peste Biserica Salem. Iar cine nu-și dă seama, vine și pe stadion, voi, sunteți că sunteți la studiul biblic, o numai. A? Ce vreți să faceți pe stadion? Să avem întâlniri, în masă. E un vis. Ceea ce s-a întâmplat aici a fost pentru că cineva a lăsat pe Dumnezeu să viseze. Mă aduc aminte că nici nu exista biserica asta, Tata avea visul în el, era viu. Vorbea cu toți despre el. Vom avea o biserică. Le spunea cum o să fie. N-avea nici bani, n-avea nici cine să-i dea bani. Vom avea. Și voi sunteți parte a realizării acestui vis. mă aduc aminte când mergeam la biserică de unde e Gabriela. Mergeam în față, în oamenii care din România. Mă, ce ești, animă noi. Cine-s ei? Și nu n-am fost atunci. Nu e... Ce, ce faceți? Unde? Aveți nave biserică. Nu, super. Asta când intră ei. O, nu mai le vine să creadă. Nu mai le vine să creadă. Totul la pot convins. Dumnezeu a pus dorința în inima noastră. Ce pot convins? Asta scând ne la stadion. Poate unii dintre voi tineri vă dați seama, wow, unii când nu aveți credința, dar vă spun, stărniți-vă credința că nu va fi mult și ajunge pe stadion. Și fiți atenți, mi se pare interesant. Știam un articol zilele trecute și a zis că să împărteșesc cu voi articolul respectiv. Una din problemele care ne confruntam când ne gândeam la stadion, Dumnezeu a zis că vrea să ne gândim pe stadion. Fece Bihorul nu i acoperit la ora actuală. Am ok, când e vreme bună, vinerea, ne întâlnim acolo. Dacă când plouă, ce facem? Așa că am început să ne rugăm. Domnul oricum, Dumnezeu va rezolva cumva problema. Până când am citit un, un articol în de Biorean, Parcul Salca în coasta Oasisului. Mă despre pe proiectul care se dorește lângă Lotus, terenul acela liber n-am timp să citesc tot articolul, dar ar fi interesant să-l căutați pe net sau îl vi aici să vă uitați la el. Ce vreau să vă atrag atenția e la ceva ce un tânăr de-al nostru o simție că Dumnezeu a spus că nu acolo va fi stadionul, o simție că stadionul unde vom întâlni va fi aici, să spre partea aia, unde e Zona aia. Și vreau să vă citesc un pic din ce scrie aici ce se va face. Asta e planul. El spune, mudura, despre el e vorba, am amenajat și o sală de conferințe de mare capacitate, cum nu au hotelurile din Transilvania și Ungaria, astfel că sunt multe evenimente majore, multe ar veni la Oradea. Firmele lor interesante ne-am asigurat contabilizate și așa mai departe. De asemenea, sub complex, sub complex, am construit Benz Auto și o superparcare cu acustică și arhitectură plăcută, astfel ca ea să poată fi transformată în sală de concerte cu 50.000 de locuri când va veni o vedetă. Mudura afirma asta. Deci o sală, vor să construiască o sală cu 50.000 de locuri când vor veni o vedetă. Ei nu știu! Sau când se va întâlni Salem? 50.000 de locuri! Așa că totul începe cu un vis. Deja problema parcării peste sau acoperișului peste stadionul fcb se rezolvă cu construcția acestei săli. 50.000 de locuri. Eu cred că e destul la început pentru noi. 50.000 de locuri, voi vă da seama ce va fi sala asta. Un tânăr. Avea un tată care era dresor de cai. În Statele Unite sunt cursele de cai foarte cunoscute. Mergă ăștia, pariază, e mare, e... Cum e fotbalul la noi? Așa e sunt între cursele de cai. Este și racing și așa mai departe. Au multe americani. Cursele de cai. mi duc aminte, le uitam la televizor și era acest tânăr care avea un tată, era dresor de cai și el pentru că cursele se mutau din oraș în oraș el trebuia să meargă împreună cu tatălui familia lui tot se muta dintr-un loc în alt loc, în fiecare an schimba școala la vârsta de 18 ani era în clasa 12 diriginta lor acolo, homeroom teacher diriginta lor le zicea aș vrea să luați o foaie de hârtie și aș vrea să scrieți visul, era plată a 12 visul vostru pentru viața voastră pe care a început să scrie. Ce vreți să fiți? Pe care aș să visul. Și tânărul nostru, copilul acestui tată de dresor de cai, sătul de atâtea, tot umblat în toată țara, în toată America, tot schimbat de școli, a început să scrie visul lui vreau să am, ce scrie el, Asta e o fermă pe cai cu piste. 100 de hectare minim. Cei care nu știți cât e 100 de hectare, vă spun eu, biserica noastră are 2 hectare, uitați ce mare, 2 hectare de terenare. Imaginați-vă, de 50 de ori mai mult ca atâta. Asta era visul lui. Cu o casă mare în care să încăpem și să avem tot ce ne trebuie, și descria ce vrea să fie în casă. O desenat și un desen cu casa, cum ar vrea să arate, cum ar vrea să arate proprietatea și destul de elaborată a fost lucrarea lui, pentru că i -a dat profesorul la sfârșit, fiecare a înmânat hârtiri. La ora următoare, fiecare profesor aduce lucrările și le împarte la fiecare lucrarea. Primește și ea lucrarea lui. Notă. Patru. Și lasă -o un mesaj. Vino să vorbim după ore. Patru. Am scris o lucrare. Termină ora. Elevul de clasa 12 merge la profesor. Domn diriginte, de ce mi-ați dat patru pe lucrare? Se uite dirigintele el și spune Auzi, dragul meu, ai un vis Irealist N-am cum să-ți dau O notă mai mare Pentru că acest vis nu se poate împlini Schimbă-ți lucrarea Și poate ne gândim, poate schimbăm Nota Tânărul a luat lucrarea, a mers acasă Fiind foarte bun prieten cu tatălui a zis, fii atent Dă la școală să scriem visul nostru îmi prie patru pe visul meu. Și o zice că dacă îmi schimb lucrarea, dacă îmi schimb visul, că e prea irealist. Dacă, dacă îmi schimb lucrarea și schimb, fac mai realist, s-ar putea să schimbe nota. Tatăl se la elev și spunea, vă dragul meu, asta e decizia ta. Fiecare zi, timp de o săptămână. Elevul lua lucrarea, citea visul. Punea jos, mergea la școală. O săptămână, fiecare zi lua lucrarea, citea. Punea jos, mergea la școală. După o săptămână, ia lucrarea, o citește și -o duce la școală. Are oră cu dirigentele. După oră se întâlnește cu dirigentele. Și vin la și spune spun, auzi, recinte, puteți să vă țineți patrule pe care mi le-ați dat? Că eu am țin visul. asta vreau trei lucruri vreau să vă zic despre visul lui Caleb. Și să vă săm de la acest om Caleb, ceva despre visul tău. Ceea ce tu trebuie să ții minte. Aș vrea să vă imaginați unde se află poporul Israel Poporul Israel Au trecut deja 5 ani de zile De când au intrat în țara promisă Acum 45 de ani Moise a trimis 12 iscoade În țara care Dumnezeu le-a promis Merge și iscodiți țara și aduce ține vești Știți câte zile au iscodit țara? 40 de zile au mers pe unde au putut și au iscodit. Au fost spioni. Poporul Israel au trimis 12 spiori în țară să meargă și să afle. Și cum e țara aia? Și s-au întors. 12 dintre ei s-au întors și 10 dintre ei au început să vorbească. Moise și poporul. eram în fața poporului. Dar aduce ține raportul. Poporul stătea, ei au la microfon. Da, deci am fost în țară și e foarte fai, super fai. Expresia care o folosește unde curge lapte și miere. Adică e bogăție acolo, verdeață, cresc strugurii, frate, ciorchini. Dacă ați, cei care ați fost la școală duminicală erau poze cu ciorchini când aduceau doi oameni că erau în ciorchini, aveau cele aminte poze alea. Ciorchini mari, eu mea, eu în grădină la tata am luat un strugure atâta, nu, uh, un ciorchine și am făcut poză cu el, să mă, uite uit aproape de țara promisă. am făcut poză am și pe telefon poză cu ciorchinele s-au întors și spus, super fain țara super fain, Ce o problemă <laughs> o problemă cam mare problemă azi să fiți atenți acolo sunt niște uriași, Mori. ne mănâncă pe toți dacă merem ne pune pe hamburger și ne mănâncă pe toți. Ne servesc la McDonald's pe toți, ne fac mâncare și ne mănâncă. Așa au zis, învață la oarele ca niște lăcuste. Ne iau și ne bagă direct în gură. Au fost doi dintre ei în scoade. Au doi ei. Minoritatea. Doi din cei 12 Eu Iosu și cale. Ei, stați, stați, stați, stați, stați. Oh, ne mănâncă, ne mănâncă, nu. Stați, mă. Dumnezeu a zis că ne dat țara. Putem să-i învingem? Da, tași de gură că ne mănâncă. Și au votat. Au votat. Și în acea zi au votat: noi nu mergem în țara asta. Ne mănâncă. Ne mănâncă, ai de vin. spus, pentru că n-ați crezut în cuvântul meu, ce va zeta la uriaș, ce va sperea de ei, pentru fiecare zi care au iscodit iscoadele, țara, veți pribegi un an în postie pentru fiecare zi. 40 de zile au, pribegit, au iscodit țara, 40 de ani au pribegit prin postie. S-au tot învârt acolo în postie. Prin desert. Dumnezeu a purtat de grijă, dar Dumnezeu a spus că nici unul din generația aia care au fost peste uh, 20 de ani, nici unul nu va intra în țară. În afară de Iosua și Caleb au fost promisiunea pentru că ei au văzut altfel problema au văzut altfel problema și acum fiți atenți după 45 de ani au fost 40 de ani pribegini generația lui Caleb și lui Iosua au murit era Moise și Moise era și el să intre au trăit până au văzut țara dar nu a intrat în ea pentru că n-a ascultat de Domnul nici el n-a intrat dar ori intrat Iosua și Caleb și după 45 de ani, după ce -i scoadele au adus vestea, Caleb este de vorbă cu Iosua. După 45 de ani, Caleb este de vorbă cu Iosua. Fii trațeni ce se zice el. Uitați-vă la versetul 10.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 Primul lucru, trei lucruri vă notați astăzi, primul pe care aș vrea să notați în mod special, îi ține visul viu în tine. Ține visul viu în tine. Ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, ceea ce Dumnezeu ți-a spus, vor fi mulți care vor încerca să înăbușă visul acela. Datorită circumstanțelor, vă dați seama, 40 de ani, Caleb a pribegit în pustie. Nu datorită lui, ci datorită poporului. Pentru că n-au crezut. 40 de ani. Dar în el, visul era viu. Au trecut ani. Au trecut 10 ani. Ai, când vă gândiți, 10 ani, mult mai zece ani. Au trecut nu 10, 20 de ani. Visul era tot viu. 30 de ani, ce vis era? Că voi moșteni țara. Voi moșteni muntele pe care am călcat eu ca și-i ca și spion. Dumnezeu mi o dat mie, ăla îl voi moșteni eu. Visul era viu. Nimic nu-l putea opri. Nimic nu putea stinge visul. Tu, Dumnezeu îți vorbește ceva. fie aș vrea să fii... În Guvernul României Îți dă un vis, ai 13 ani Să zicem Ai un vis Din partea lui Dumnezeu Și dintr-o dată Treci printr-o situație Me la școală Ești de școală De sistemul ăsta, de față Nu-mi păsi nimic la școală Nu ești atent este ești atentă diavolul trimite oameni care să spună, cam departe vrei tu să ajungi, mai Sefi. Și vor încerca să-ți omoare visul. Pentru că sunt oameni ucigători de visă. Și fără să-și dea seama, ucid visă. Vorbesc cu unii tineri. Eu am o oportunitate asta să-ți dau testul ca tânăr implicat. Să-mi scrii visul tău pe 10 ani. Să-ți o copie dacă vrei, dar originalul rămâne la mine. călțin. Și știi ce-i fain? După câțiva ani mă uit la visele voastre și văd la câți vi a ucis visul. Păi și mă gândeam, unii dintre. la tineri implicați anul 2. Luam câteva dintre ele și le spuneam, le spuneam, uitați-vă la visul care a avut persoana asta. Și erau acolo, anul 2, la mine în birou. Unde sunt oamenii ăștia astăzi? Ce visuri au avut? Pentru că veți vedea că nu-i destul să visezi, dacă nu ții visul viu, acest folosește pe mine nu, pe nimeni nu îl impresionează ce vis ai avut, vreau să devin președinte păi dacă nu ții visul viu și nu devii președinte a fost doar un vis valoarea nu e declarată prin vis prin realizare e declarată valoarea și că e bine, e foarte important să visezi, dar dacă îți moare visul ce valoare mai are visul respectiv? Dacă mă bucur că ai vrut să ai un vis mare mă bucur că atunci când Dumnezeu ți-a pus pe inimă ceva, ai avut un vis să devii cineva să faci ceva pentru Dumnezeu dacă e visul mort, astăzi nu are nicio valoare. Nici în părerea Lui Dumnezeu pentru nimeni nu are nicio valoare. Așa că lucrul, primul lucru care trebuie să învățăm la cale, băi, ține visul viu. Cum îl ții? Băi, tu știi cum îl ții. Scrie-l pe pereți, scrie-l pe fruntea ta, fă ce vrei, pune-l pune în telefon ca și salut de, de intrare, de mesaj. Fă cum știi tu, dar ține visul viu în inima ta. Nu e fain, după ce scrii visul tot pe 10 ani, s-a ieșit o copie. Ca să a ce și tu ce ai visat. Ține-l viu. Vorbeam cu liderii de la grupe duminică, mă întâlnesc că e de la 5 sumate înainte de grupe. Și spuneam că a vrea ca noi ca tineret și să spuneam viziunea mea, aș ca noi ca tineret să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și locurile în care ar vrea să ne infiltrăm noi. Vorbeam cu loții și cu Sami, vorbeam de biserica care e aproape de noi la trei ore, depărtare, biserica credinței. Și și au început tot așa, am început cum am început noi. Nu a fost început mai puternic. Până în anii 80 au început și ei. Și ce i fain în biserica aceasta e că s-au gândit și au încurajat oamenii să-și împlinească visele pe care Dumnezeu le are cu ei. Astăzi, în biserica respectivă, sunt oameni infiltrați în toate păturile sociale. Peste tot. În Consiliul Local, parlamentari sunt oameni în învățământ îi în De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să avem un impact în societatea să să fim lumini. Unde vrei să fii lumini? Dacă tu-ți faci o gaură în pământ și tu scormânești acolo după aur, cu cine vrei să vorbești? Cu soarecei de pământ? Asta nu e viziunea lui Dumnezeu. Viziunea lui Dumnezeu implică oameni. Așa că Dacă nu-i oameni cu suflet de implicat, Dumnezeu lasă pe alții să lucreze, să scormonească în pământ cât vor. Să caută rădăcini, să le vândă, să facă ceai. Ce voreți să facă din ele? Dumnezeu te cheamă să ai o implicație în oameni. Și fiți atenți, avem nevoie, și vă spun tinerilor, poate Dumnezeu, eu vă zic aceste lucruri, poate Dumnezeu vă da vouă un vis. Și poate dacă astăzi doar le numesc, cine știe, poate unul dintre voi, din nou, puteți reaprinde visul care l-ați pierdut. Am citit spre Biserica din Kiev. nici asta nu e departe de noi mai. Nu departe de noi. Când am citit ultimate, aveau 25.000 de membri în biserică. Biserica din Kiev, o biserică cu laudă și închinare ca așa noi. Apropo, bisericile care le spun, sunt biserici care restaurează cortul lui David în orașele și în țările în care sunt. Nu sunt cele care sunt tradiționale. Vorbesc doar de cele care sunt restauratori a închinării Davidice. Biserica aceasta din Kiev. nu știu câte ore până în Kiev? Oricum vreau o dată să mă duc cu câțiva tineri Să mergem până acolo, să vedem cum e biserica asta La o întâlnire Biserica din Kiev, Primarul orașului E în biserică duminică le întâlnești Când vii la biserică primarul e acolo La biserică Consilieri locali În biserică Parlamentari În biserică Vedete TV și pop stars din Kiev și din Ucraina în biserică îi vezi. În biserică. Pentru că toate aceste persoane se lasă folosiți în area de influență. Hai să vă spun un lucru. Noi vom ajunge pe stadion. Că vrei tu să fii cu noi? Că nu vrei. Noi tot ajungem. E visul lui Dumnezeu. Nu e visul nostru. L-am luat. Dar fiți atenți. Noi, voi vă imaginați? Noi să fim pe stadion... Și când merg tinerii, copiii noștri, când merg elevii noștri, când noi mergem la școală, copiii noștri să fie învățați de colegul tău care a fost un pervers la școală, de colegul tău care nu a avut nicio moralitate în el, ăla să ne învețe copiii noștri. Păi dacă nu ne, nu ne implicăm în învățământ, noi, pe care Dumnezeu vă cheamă în învățământ, dacă nu te implici în învățământ și e o slujbă și ești un croitor, la o, și croitorești și face colegi ca o altă persoană, în loc să te implici undeva unde ai o tangență cu oamenii și ai influență, păi dacă tu te implica, n-ar mai da sfaturi prostești, fostul tău coleg de la școală, copiilor tăi. Și ei, ne -ar, ei să le spună copilor noștri ce e moralitatea. Păi eu ți minte când eram în facultate, cine învăța profesorul de sociologie, profesoara de sociologie a venit la noi și noi a învățat. Trebuie să aveți mai multe relații sexuale între voi, să știți cu cine vă potriviți. Am zis, înapoi, îmi ia Satanul. Dar dacă nu ne gândim că noi să fim următorii profesori universitari, vom auzi aceste vorbe în continuare la Universitatea din Orange, că nici unul nu se ridică să fie în învățământ superior. Eu mă refer a doar la cei pe care Dumnezeu îi cheamă. Nu vreau să fac din tine, că Dumnezeu te-a făcut manager, nu te bag în învățământ. Tu fii manager. să mai numesc alte alte arii în care poate Dumnezeu îți dați un vis și l-ai neglijat. Mi-ar place ca la noi biserică să vină primarul. Mi-ar place ca din biserica noastră să fie un primar care să nu mai fie corupt. Să știm că persoana asta e o persoană cu coloană vertebrală. Fiți atenți, dacă noi nu ne băgăm în politică, hai să vă dau un exemplu. Dacă noi nu ne băgăm în politică, toți banii pe care noi îi dăm la stat, știți cine administrează? Colegii noștri care se vor băga în politică. Colegii noștri care nu au moralitate, colegii noștri care nu stau pentru cei drept. Ei vor administra banii noștri. Nu ar fi fain să știu că unul de la noi, e directorul de la finanțe, de la noi din biserică, să știu că ce se folosește. N-ar fi fain ca consilierici, când se decide ceva ce se face în orașul ăsta, să nu fie pe bază de uh, lobby și influență, să știu că acolo e un Robi, acolo e un adi care decid pentru binele orașului, n-ar fi fain. N-ar fi fain să mă duc la doctor și înainte ca să se apuce de orice operație, să dune doctorii, să se prindă mâna și să se roage. Doamne, de ne înțelepciune. N-ar fi fain să avem doctori de genul acesta? Nu doctor care să se trateze cu dispreț, dacă nu le dai nimica. N ar fi fain să mergi la un spital în care să nu mai trebuie să te gândești să dai la nimeni nimic, ci pur și simplu să fii servit, ca și să lucreze asistentele și doctorii ca pentru domnul. N-ar fi fine, Dacă nimeni nu se implică, dacă noi părăsim facultățile și le lăsăm în pace, lasă alții să fie, vom continua, vom merge la doctori care ne vor trata ca un ca care alt om, dacă nu-i dai șpagă sau-i dai ceva. Inginerii care sunt astăzi. Dumnezeu pe mulți vă a chemat manager la firme. Nu vă a chemat să fiți niște muncitori toată viața voastră. Vă a să fiți manager, să administrați. Voi trebuie să știți că Dumnezeu pe copilul nu i-a chemat să fie codă. Exact, exact. Când e vorba de organigrama unei fabrici, nu te chema să fii ultimul. Tu ești persoană în care îmi face corezenie în birouri. Tu trebuie să fii cap și nu coadă. asta e visul lui Dumnezeu pentru viața ta. Cap, nu coadă. Avocați, juriști, procurori, în armată. Cine se va duce în armată? Să fie pentru soldați? Un exemplu. Cine se va implica în mass media? Mi-aduc aminte că astăzi am deschis pe Yahoo și am văzut, dacă cei care ați intrat astăzi pe Yahoo, ați văzut probabil, de la o emisiune Good Morning America, a fost invitat o persoană, era prima, când am intrat eu dimineață, era prima știre acolo, prima, persoană salvată prin rugăciune. Dacă veți merge pe Yahoo în seara asta, veți vedea o persoană care a fost o fost atacată de un... ăsta a vrut să fure bani de la o caserie nu știu unde lucra ea, și o îndreptat pistolul spre ea și au început să se roage și a început timp ce se ruga să vorbească cu hoțul ăsta și veți vedea că jumătate de oră până când arată la televizor s-a pus ăsta hoțul s-a pus pe genunchi mă, și s-a rugat împreună cu ea i o dat glonțul ei înapoi și au zis nu, nu vreau nimic și când a plecat, o luat 20 de dolari, cum că trebuie pentru fiul lui. Dar după ce s-a rugat, mă, s-a pus pe cineva, i-a dat, dat glontul care era în pistol și o mers, și după aia a doua zi s o predat la poliție. S-a rugat cineva. Și dacă nu era o creștină, era dacă veți vedea cine o intervievează, e creștină că absorbește peste Dumnezeu. Dacă nu era un creștină, acolo nici nu o intervieva nimic. Lasă-mi pace, s-a rugat. rugat. A fost o creștină când se fac programele de emisiuni de TV, să avem creștini acolo care să, să, să voteze în CNA și unde trebuie să fie oameni care să zică nu lăsăm toate prostiile astea să se arate la televizor. Dar noi dacă vom sta în vizuini, le vom ascunde, ne vom juca tot, tot basket și volei, ajungem pătrâna 80 de ani întotdeauna că și volei și alții vor face tot ce trebuie făcut în țara asta. Dar nu, asta ne o chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să ne infiltrăm în toate domeniile societății. Care-i lui Dumnezeu cu viața ta? Nu cumva și a murit? Nu lăsați să moară. Chiar dacă situațiile au venit în viața ta și nu, nu, datorită unor oameni, tu încă nu -ți poți împlini visul, cum a fost Lucalem, nu datorită lui, datorită unor oameni corvotat. votat, nu. Visul trebuie să rămână viu. Așa că ce ai visat tu în trecut și nu mai visezi? A doilea lucru care vreau să-l notezi Mesajul ăsta trebuie să vă spun că E un mesaj E un mesaj profetic pentru că l-am simțit Am simțit o perioadă de vreme ca să, ne, ca să fiecare dintre voi Să vă trezi și fiți atenți Nu e niciodată târziu Fiți atenți Să-ți reactivezi visul Nu e niciodată târziu. La 85 de ani Caleb zice să se aude puternic Dă muntele că vezi un român la 85 de ani gata să crapă, nu știi unde merge 85 de ani e mai tare, hai aici un pe oricare îmi duc aminte de un match de box Foreman împotriva campionului în atunci a scap acum numele Holyfield event Holyfield sorbătut lu. Ăsta de 42 de ani, ăsta de 20 ceva de ani Și până la a 12-a repriză A rezistat bătrânul Foreman Dar știți pentru ce se lupta Foreman? Foreman, boxist Asta, boxerul ăsta se lupta Ca să strângă bani Ca să poată construi mai multe locuri Pentru oameni care nu au case E creștin Banii nu venea lui o zis să se lupte, dar nu a câștigat bătălia. Dar știți ce a zis la sfârșitul bătălei? O, a să luați un interviu am avut un vis și am 40 ceva de ani dar visul încă e viu în inima mea voi construi case la copii nu știu ce mai vrea să facă bine tot un vis de la lucru trebuie să fii să lupți pentru visul tău Dumnezeu nu o să vină asta am văzut eu în viața mea Nu o să vină și o să-l aducă pe un platou Um, Iosif Uite-l visul tău Mănâncă-l Bucură-te de el Nu, știi ce o să că Dumnezeu Și cum face Dumnezeu Dumnezeu interesant Că Dumnezeu vrea să te lupți pentru visul tău Fii atenți, Dumnezeu vine Și îi spune poporul Israel Poporul Israel? Uite-ți dau. <laughs> Super, de ne nouă Vă dau Unde va călca piciorul va fi a voastră Doamne, da, acolo inamici. bateți Nu mm, poți să bate pentru noi. Nu. Mergeți și bateți-i? E citată acolo, e Rihon, nu ce mare e citată de aia. Mergeți la pământ? Noi, voi. Dumnezeu le dă țara. Zice, mergeți și luptați-o pentru ea. Unii dintre noi, fiți atâtea ce fac unul dintre noi. Dumnezeu îți vorbește, uh, venea Vlad. Vlad o să fie primar. Primește... Dumnezeu vrea să fie primar. E, primește o, o să fie primar. <gură> indiferent ce fac, indiferent că mă joc toată ziua pe calculator, Counter-Strike, indiferent. O să fii primar. Prostii, nu o să fie niciun primar dacă faci prostii alea. Trebuie să te lupți pentru a fi primar. O să fie educator. Nu m-am la școală, la că zic, oricum o să fiu educator. Prostii. Trebuie să te lupți ca să fii educator. Vă credeți că. Când ne-am întors noi în țară cu visul Dumnezeu, în inima noastră, când ne-am întors Saința în, în țară, în România, au venit primarul și cu consilierii. vine ați venit, familia și așa, vine, venit. Avem un teren pregătit pentru voi și avem și o clădire. Vă dăm vouă, retrocedăm vouă. Deci, vorba, trebuie să ne luptăm un an de zilama pentru teren. Au fost o luptă. Pentru că totul în viață trebuie să lupți, dacă vrei. Dacă pentru ceva ce se merită, o trebuie să lupți. În această țară care au primit-o fost uriaș. Pentru ei asta era cel mai mare cea mai mare frică, Era uriași. Nu se temeau de animale, pentru adică erau și animale, nu se temeau de animale, se temeau de uriaș. Imaginați-vă când vezi și tu un uriaș, uita mai omul, l-am văzut pe ăsta, pe Mureșan, au la lotul ăsta aici, nu știu la film, au venit odată la film, dau mâna cu el, nu știu ce, parcă era mâna de dinozaur, nu mare era oricum. Nu știu câți l-ați văzut aici la loto sau în ala de Câțiva l-ați văzut? Namilă de om. Asta e slab. Deci nu înțelea slab, era hitic așa. Deci erau oameni de război. Înalți, uriași, ca ăsta. Păi când te la ei, ce șanse avem noi? Le era de uriași. Trei uriași care i-am identificat eu, care o să-i întâlnești în calea ta spre împlinirea visului. Trei uriași. Primul uriaș care o să-l întâlnești e uriașul opoziției. Nu se poate. Este ăștia care te critică. Tu vrei să începi o, o, o firmă, Carmen, Curam, nu se poate, nu se poate, nu se poate. E, totu în România nu se poate face nimic, în România, n-au zis vocile astea? Oh, că eu le aud. Nu se poate. Nu se poate. România nu se poate face o biserică mare. Păi, când erau, de exemplu, bisericile independente și care încerca să restaureze cortul de prin țară, în afară de agape, tot erau bisericile astea mai mici. Dacă aveau 100 de oameni, wow, erau un slav Tot nu se poate, Numai tot biserici mici. Prostii nu se poate. Era în, în jocurile olimpice. Era pentru zeci de ani, a fost o barieră care nu a putut -o întrece nimeni. <coughs> Alergarea și uh, cursa de o milă, virgulă să cum așa, ai, cursa de o milă, nimeni de zeci de ani nu a putut să-l facă sub patru minute cursa aia. Nimeni. Și era, toată lumea știa, nu se poate sub patru minute. Și atunci a venit unul pe nume de Ray și s au întrebat și a zis voi credeți că nu se poate? Ata s-a antrenat până când, la un moment dat, au depășit limita aia de 4 minute la o milă și au făcut 3, 59. 59, ceva secunde. Au reușit ce alții spuneau că e imposibil. După ce au fost el primul, pionierul, au venit un alt coleg de al lui tot de în alergat, au depășit în același an, l au depășit pe el. După aia s-au întrecut amândoi, care depășeau mai mult. După el au mă alți 300, care au zis, dacă pot, de și noi putem. Dar a fost greu de la primul. Care e antrenorul și toți ceilalți colegi. Bă, nu se poate. Rău. Ce tot te antrenezi? Nu se poate. Nu, nimeni nu poate alerga o bilă, mai puțin de patru minute. Și ascultă uriașul ăsta opoziției o să-l auzi. Nu se poate. Nu se poate. Tu cum să ajungi în politică primară? N-ai pe nimeni, -ai până să faci relații, n-ai familie bogată? Nu se poate. Vei auzi? Nu se poate. Veți să nu fi dobru de uriașul ăsta opoziției. Pentru că dacă te vei lăsa dobărât de el, îți va de visul. Și vei fi un om mediocru. Pentru că trebuie să vă spun un lucru. Lumea e plină de oameni mediocri. Nu-s răi, a nici nu-s mediocru. Mediocru. Al doilea ureaș pe care o să-l întâlnești e ureașul eșecului. pregătește pentru că o să le întâlnești. Și ori de câte ori faci ceva nou, vei avea și eșecuri. Sigur că vei avea toți eșecuri, nu suntem perfecți. dacă nu încerci, nici măcar nu știi dacă vei reuși. Mi aduc aminte, studiam în, în facultate despre rata de faliment a societăților noi infițate a micropri... A întreprinderilor și mijlocii în America. Rata de faliment. Deci, din 100 de firme care se încep într-un an, câte falimentează? Știți care e procentul? Peste 90%. Peste 90% falimentează. Dar încearcă din nou cu altceva. Nu mers cu struguri, ne apucăm de asfalt. Nu mergi cu asfalt? Ne apucăm de lebenițe. Nu mergi de lebenițe? Ne apucăm de mobilă, dar nu ne oprim. Învață din eșec. Eșecul e o lecție foarte importantă, dar învață din el. Învață din el. Și că uriașul eșecului te poate dobărâ. Îți poate dobărâ visul. Un exemplu. Vrei să fii primar? Și ai vrea să devii la început cum de sta în clasă? Șef de clasă? Șef de clasă. ai păi, visul tău să fii primar, măcar să câștigi acolo în clasă voturile colegilor, știi? Și te înscrii, vrei să fii votat. Când îi aduneți la voturile, tu ai pierdut. Primul tău eșec în alegeri. Păi învață din el. deci ai pierdut? Poate nu ești așa desociabil cu oamenii, poate trebuie să fii ca și Băsescu, mai, hai mă, ce faceti? ai că trebuie să începi să înveți, de ce ai pierdut la alegerile în clasă. Trebuie să vezi, trebuie să vezi ce, care a fost motivul. Așa că, dar, acest uriaș al eșecului, dacă n-am putut nici în clasă câștiga votul, sigur nu o să fiu primar. Păi așa nu vei fi cu atitudinea asta, sigur nu o să fiu a treilea uriaș <coughs> Și asta Pregătiți-o pentru asta Că asta e cel mai și Vă spun sincer Ăsta e cel mai mare Ucigător De vise Uriașul ăsta Uriașul ăsta nu e, La prima vedere Nu e ceva ce te sperie Uite, Oh my God Mă va omori. Nu e ăsta eu uiți, stai el și zici Tu pe mine? Ești prost Nu mă poți tu pe mine Așa-i uriașul ăsta, a prima vedere Și mulți l-ați întâlnit Nu v-ați da seama că e el, dar l-ați întâlnit Uriașul ăsta se numește Primul a fost uriașul opoziției Al doilea, uriașul Eșecului, al treilea uriaș Care o să-l întâlniți Să fie uriașul leneviei Lenevie. uriașul Leneviei. te lovește. Pentru că tu crezi că oricum Dumnezeu o zis. O să fiu primar. Do o zis, mă, o zis, prin gura lui Ted, o zis, mă, o zis la biserică, mă, în casa Domnului, o zis. nu, no, asta e. Și tu ești distrus de ureașul leniviei. tu în loc să te pui pe treabă tu în loc să depui efort să transpiri, să mergi la bibliotecă să-ți cauți cărți, să te pregătești din timp, știi ce faci tu? faci ce vrei tu așa face și O face ce vrea el, dacă vrea să doarmă dormă că vrea să stea stă să mai dorm un pic așa că dată citesc Acum ne uităm la televizor tot, toată familia stă la televizor Asta e, noi. suntem familia asta, suntem Oameni fan TV, ne uităm toți Acum, e program familie, lasă mă face Și acest Uriaș al NVA, Ucide majoritatea Viselor între tineri lnv Da Dar vine într-o formă Frumoasă, să citim O revistă, să ne distrăm Avem nevoie de și avem nevoie Să stăm în față blocului cu vecinii și o de ucide vise după vise. Și tu stai în pat Și visesc că o să fii primar. Și eu îți spun asta, somn ușor. Și vise plăcute. Când viața reală nu se va întâmpla. nu mai am vise. Nu mai în visă. O mai zis, și vă zic din nou În momentul în care Dumnezeu mi-a dat visul acesta Să fiu pastor, Să fiu un predicator Unul din vise care mi l-a dat Am început să mă pregătesc M-am jucat și eu Am fost și eu în echipă de basket Am fost și eu, am lucrat și eu Am făcut toate alea La vârsta de 14 ani Lucram la o slujbă după școală Spălam mașini Veneam acasă și studiam din cărți. Veneau prieteni care mă întrebau, veneau zilnic, veneau, erau leneși. Totuși ziua să jucau basket. Veneau tesea să joacă basket. Nu, acum. Mi-a acum, veneau la mine în cameră, unul din, era din, unde era asta, din Suedia? Nu din Suedia. Iarco, de unde? Finlanda. Venea nu am mai mic ca mine. hai mă, te să ne jucăm, nu să-mi faci nu avea ce face, nu avea prieteni, mirea la mine nu hai în cameră. Hai, ne te nu am să-mi faci biblia și... Zis, că faci după, când după? studiez, după ai mă, hai mă, trebuie să ne mine că nu -avea, avea pe cine altceva hai mă, cu mine țin mi așa cum dacă am vrut să fac ceva trebuie să mă pregătesc dintr-o dată ajungi trebuie să te pregătești, trebuie să depui efort trebuie să trebuie să transpir Pentru că uriașii aceștia nu se ucid ușor. Va trebui să dea o luptă. Dumnezeu îți dă țara, va trebui să te lupți. Și ultimul punct, și cu asta închei. Dumnezeu te va ajuta să împlinești visele tale în armonie cu voia Lui. Eu te va ajuta să împlinești visele tale care sunt în armonie cu voia Lui. El spune următorul lucru Caleb, zice așa în versetul versetul 12, foarte interesant spune Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, că ce ai auzit atunci. Domnul și îi spune, Domnul va fi poate cu mine și îi va izgoni cum a spus. El zice, dacă, cu alte cuvinte el zice așa dacă Domnul va fi cu mine În visul ăsta voi reuși Iți voi izgoni Asta e traducerea Dacă Domnul va fi cu mine Și vrea să fiu primară Voi fi primar Dacă Domnul va fi cu mine Și vrea să fiu inginer Voi fi inginer Pentru că Domnul îți va alinea Visele tale cu voia Lui Și ce fani, fain când ești copil Lui Dumnezeu Dorințele care ți le puneți de la El Și stai lângă El și el e ceea ce spune vise în inima ta. E trebuit astăzi, la 85 de ani, Caleb avea visul încă viu în inima lui, 85 de ani. Când alții se pregătesc de pensionare, de mult, joacă șah toată ziua. Și ce mai joacă? Șah și table. Table, E yes, cum campion la table. Caleb. În inima lui era un vis. Jucau cu astea așa și table. Ce ce pe inima ta? Când intrăm în țara promisă, mai bătrânilor, voi nu o să intrați, voi muriți aici, dar eu intru. Când eu intru în țara promisă, eu, eu mor pe toți dușmanii de pe muntele care Ele Ela meu, muntele la, meu. Și vreau să vă zic ceva. Așa de tare o ars visul în inima lui. În inima lui Caleb. Încă după ce el a murit, familia lui a continuat visul. Nu vrea să ai un vis care să fie așa de puternic, să, să, să, să aprindă familia ta. Știi ce, când au împărțit pământurile, vei citi în Biblie și poate data viitoare va avea ocazia. După ce s-au împărțit poporul Israel pe pământuri, fiicele lui Caleb, au venit la Iosua, le-au mai el a fost tata. Noi nu avem, tata nu a avut fie o vârmă, fi ce? Ne dai nouă, noi vom duce viziunea în continuare. să vis? Să aprindă familia ta. Robii copilite care nici nu ți născuți. Să fie entuziasmati de un vis. Câți dintre voi ați lăsat visul să moară? Și unul din acești uriași, opoziția După aia După opoziția, lenevia Și eșecul Au ucis visul Și astăzi dacă ar fi să mă uit la tine Visul e mort Nu mai el... E mort Și fain în seara asta se pot Resuscita visele Se pot resuscita Poate din timp ce am vorbit, Duhul Sfânt începea să-ți vorbească. Îți aduce aminte de cel vis care ți-l-am dat. Îți aduce aminte. Ți-aduce aminte. Ce de fain a fost când au venit Mona și uite aici după o tabăr și ne-a spus că când, când era în Cugir, Dumnezeu i-a dat o viziune cu întâlniri pe stadion. Era în Cugir, eram în Oradea, ea nu știa că va fi aici în Oradea. Visul acela primit. Dumnezeu începe să pună visul în inima ei de pe atunci. Tu stai seama că tu ești fata astăzi, Dumnezeu începe să pune un vis în inima ta și visul acela se va lega strâns de viitorul tău soț. Tu ești astăzi băiat. Dumnezeu roagă-te zilnic pentru viitoarea de asoți. soției. Dumnezeu să lege din nou visul ca Dumnezeu ce ți dă ție să-l prindă și ea și să alergați împreună trebuie să resoșiteți visul trebuie să o seara asta haideți să ne rugăm atât din cerul în această seară în care liniștea doamne parcă s-a lăsat peste noi în care începe să ne gândim oare noi mort visul meu Oare ce-am făcut? Oare nu l-a ucis unul din acești uriași care a fost în țară? Oare nu opoziția, uriașul opoziției l-a ucis? Oare nu uriașul leneviei? Oare nu uriașul eșecului l-a ucis? Vă mă rog să-i aminte fiecărui tânăr de visele pe care le-ai pus la un moment dat în inima lor. Vise care le-au uitat. Vise care le-au lăsat să moară. Și astăzi sunt moarte. Și au fost vise de la tine. Au fost vise de la tine. În asta te rog să faci ceva în inima fiecărui tânăr să resuscitezi acel vis. Cel ce l-ai dat poți să-l și resuscitezi astăzi. Să-l aduci din nou la viață. Suflă în El suflarea de viață din nou Duhul Dumnezeu Sfânt. Și mă rog fiecare să-și vadă locul în planul Tău, cu acest oraș, cu această țară, în biserica aceasta, să-și vadă locul, sau în biserica din care face parte. Restul știtează, Și mă rog că de azi înainte să nu ne lasă niciodată. Niciodată să nu ne lasă să mă să se lupte, să înfrunte orice uriași care vor veni în calea lor. Să se lupte. Și indiferent dacă vor trece ani, să-l ține viu visul. Să-l ține viu.